без дивної посмішки, що так мене непокоїть, і без лукавого подиву в очах. Дійсно, звідки я взялася зранку в його ліжку? Зате мені все було зрозуміло, мною все було прораховано. В дупу нещасливе кохання. Плювала я на шмаркаті страждання. Я живу. Я знаю». Сміхався він на моє вернякання про його вроду чи незвичайність. Пам'ятаю, щось торочило йому про те, що змогла б годинами спостерігати його рухи, гру світла на обличчі, чорт зна що ще. Певно йому це вже сказали всі. Ненавиджу красивих чоловіків. Псячі красунчики, як із вами поводитись? Бути чоловіком, коли наказуєте? Ну, скажи, скажи, який я класний зранку? І перекидатись на жінку, коли ви раптом зацікавитесь моїми нігтями чи маркою косметики. Кляті білявчики. Час від часу вони все одно виникають. Звісно ж, за мого бажання. Звісно ж, на одну ніч, на смішливий ранок, на шматок дня, на дорогу, щоб не було нудно дивитися в вікно. Певно, за цими рядками проглядається сорокарічна стерва з кризою середини життя і перед менструальним синдромом водночас. Ні, мені двадцять. У мене добра статура, і з біса гарні груди, а в мене глибокі зелені очі і великий, як у порнозірки, рот. Мда, гарненьке вийшло шлюбне оголошення, а я ненавиджу секс. «Я ненавиджу секс. Мені швидко набридають красені. Просто вони дійсно розпещені, скачуть з одних обіймів у інші, від більших цицьок до менших. Їм наплювати. В них ще повні кишені молодості і самовпевненості. І десь там, позаду, в модних штанцях прихована дрібка благородного страждання». Кожен прагне драми в житті. Хоча б кишенькової, щоб з'явилося трохи сивого волосся. зморшка біля ока, що прикрасить хтивий чи нещирий погляд. Чому може хіть красунчики зневажають? Тут уже наплювати мені. Красунчики на те, і є, щоб ними втішатися. Євка не квапом. Зі шкребла недосмажену яєчню з немитої сковороди. Десь хтось змінив музику на індійську. Індуси такі ж брудні, як наше життя. Тільки нам, на відміну від них, насрати на наші душі. Хай жиє Сансара! Нічого не мінялося, а в місті була ніч чи день. Люди, певно, однаково фіранили свої нікчемні вікна. Данію вже з добру годину вдавав, що спить, вдавав, що не почуває ревнощів до євчених нотатників, що в нього доста цинізму, а тоді збагнув, що в нього, в них, є лише кілька розчавлених полуниць, так само скваснілий страх, бродячі пси за вікнами і нудотний біль в голові, собаки гавкали, лежачи на спині. Данію дихав, лежачи бознаяк. «Чому вона ніколи не спить?» – подумав він, жалкуючи, що не може відчути Євчиного тіла поряд зі своїм. Він кохав Євку і кохався з нею в своїх спогадах. Він проте доволі прохолодно реагував на її домагання, як то називала Євка. Він не знав, чому так, а може, просто не хотів казати Євці чи собі. Кілька років тому він сказав їй, «Знаєш, мені здається, що нормально спілкуватися ми можемо тільки в ліжку». Євка навіть не образилась на таку банальність. Просто якийсь час це було правдою. Йдучи вулицею, споживаючи сніданок, витрачаючи гроші, відвідуючи заняття, кожен з них парився. Кожен говорив лише про свої відчуття чи міркування. Кожен аж до тріску судин прислухався до свого нутра. Душі, мозку, яка різниця? А в ліжку промовляло тіло.